Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu, curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea Mea este purure. Ție unul am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca tu. că iată în fără de lege m-am zămislit și în păcate m a născut maica mea, că iată adevărul a iubit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 Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-un bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.